A Salem sono stati saccheggiati la locale rappresentanza del governatorato, il centro di formazione professionale e il posto di polizia. È stato dato alle fiamme il tribunale e la sede dell'ufficio che si occupa di incassare le tasse sui tabacchi. E chiudiamo il nostro GR con una notizia dalla Colombia. Le FARC annunciano con un comunicato dello Stato Maggiore la decisione di liberare tutti i soldati poliziotti in loro potere. che in tutto sono 10. Si tratta di un gesto di buona volontà che vorrebbe avere in cambio la garanzia che i diritti umani dei prigionieri nelle carceri colombiane comincino a essere finalmente rispettati. Si tratta di un annuncio ricevuto con molta riserva da parte del governo Santos, che a ogni apertura della guerriglia risponde sempre con mille se e mille ma, dimostrando di preferire di gran lunga la via militare a quella dell'accordo. La guerriglia cerca di interrompere il circolo vizioso guardando con decisione a un tavolo della pace. E il comunicato dice anche ringraziamo la disponibilità generosa del governo di Dilma Rousseff, la presidenta del Brasile, e l'accettiamo senza incertezze. Ci rivolgiamo ai familiari dei soldati e degli agenti in nostro potere che consegneremo alla valente e instancabile Marleni Orquela, dirigente di Paz. Da ora in avanti verranno catturati soltanto militari o poliziotti eventualmente presi durante i combattimenti. La pratica di sequestrare per chiedere un riscatto sarà definitivamente abolita. Quindi le FARC continuano con un'analisi sullo stato attuale del conflitto. L'arrogante decisione governativa di incrementare la spesa militare, i combattimenti e le operazioni ha portato con sé un allungarsi indefinito della guerra. che porterà con sé più morte e distruzione, più ferite, più prigionieri di guerra da entrambe le parti, più civili, incarcerati ingiustamente. Nel frattempo va avanti la composizione della Commissione internazionale che andrà a verificare le denunce sulle condizioni disumane di reclusione e sulla violazione dei diritti umani e di difesa giuridica che sono costretti a sopportare coloro che le FARC definiscono prigionieri di guerra, prigionieri di coscienza e prigionieri sociali. Il presidente Santos da parte sua ha detto a Siamo il passo delle FARC di rinunciare al sequestro come un passo importante e necessario, ma non sufficiente nella direzione giusta. E alle 20.04 in questo istante termina il GR di Onda Rossa di oggi, 27 febbraio 2012, un riepilogo delle notizie. Abbiamo aperto ovviamente con la Val Susa, sgomberata la baita clarea, grave il compagno caduto dal traliccio, eh, mobilitazioni in tutta Italia, bloccati tutti i trasporti in Val di Susa dove eh, si, ci sono stati anche scioperi spontanei in molte fabbriche. Francia cresce l'opposizione anche lì al treno ad alta velocità. Dall'Italia Udine due operai senza salario salgono su una gru minacciando di gettarsi nel vuoto. Velletri mobilitazione dei precari dei tribunali. Italia sotto accusa dall'Unione Europea per 102 discariche non a norma. Dagli esteri, Siria, sempre più drammatica la situazione a Homs, dove continuano i combattimenti. Tunisia, la notte scorsa disordini a, a Bousalem Salem, a fuoco edifici pubblici. E infine dalla Colombia, le FARC annunciano la prossima liberazione dei militari propri prigionieri. Termina qui il Gere di Onda Rossa di oggi 27 febbraio 2012, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, in particolare coloro che ci ascoltano da dietro le sbarre, abbracciamo anche i compagni e le compagne costretti e costrette agli arresti domiciliari e un abbraccio forte, fortissimo a Luca eh, ferito gravemente attualmente in ospedale, un compagno della Val di Susa. Carcere. Sostiene e diffondi cultura d'evasione. Da mercoledì 8 febbraio al Laboratorio Sociale Quarticciolo, rassegna cinematografica contro il carcere. 8 febbraio Papillon di Franklin J. Schaffner. 15 febbraio Ormai è fatta di Enzo Monteleone. 22 febbraio Cella 211 di Daniel Montpon. 29 febbraio Hunger di Steve McQueen. Inizio proiezioni alle 20.30. Ingresso libero. Pen Pub, Laboratorio Sociale Quarticciolo. Centro Documentazione Antagonista Natal. Via Ossuri 9, Bus 451, 213, 501, Tram 14. Wall against Sexism. Disegna la tua libertà. Street Art di Donne. Sabato 3 marzo dalle 14 a Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo. Vorresti dopo una giornata di lavoro, stress, malumore, tornare a piedi verso casa o rimanere in strada e rilassarti un po'? E invece no, perché ci sono occhi molesti che ti seguono fino a stressarti ancora di più. Vorresti un consultorio nella tua zona dove non sentirti criminalizzata e colpevole, gestito magari da un'assemblea di donne? E invece no, perché i consultori li stanno chiudendo uno dopo l'altro. Vorresti un lavoro ben pagato, che ti lasci tempo per le tue passioni e per te stessa? E invece no, perché certezza di un lavoro, di uno stipendio di una pensione sono cose di altri tempi. Ti dicono che rimanere a casa e non uscire la sera è la cosa più sicura per te? Invece no, perché l'80% delle violenze avvengono in famiglia. Vorresti uno spazio di femministe e lesbiche dove socializzare e immaginare iniziative con le altre? E invece no. Perché i macisti del quartiere hanno messo la colla alla serratura della porta e non riesci a entrare. Vorresti uno spazio e un tempo in cui esprimere te stessa, la tua creatività, la tua rabbia, le tue idee? E infatti, eccolo! Vieni sabato 3 marzo alle ore 14 a Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo. La strada è anche nostra, occupiamola con idee, arte, musica e corpi vibranti. Se vuoi costruire insieme a noi questa giornata libera dal sessismo, se hai idee, materiali, performance da proporre, scrivi a 22 e oppure partecipa all'assemblea di lunedì 27 febbraio alle ore 19 presso la sede di Femministe e Lesbiche di Via dei Vosci 22. Ti aspettiamo! Ogni ultimo mercoledì del mese ritornano le cene evasive di Scarceranda in collaborazione con la cucina del Forte Prenestino. Mercoledì 29 febbraio, CSO a Forte Prenestino, se odi il carcere vieni a cena e dacci una mano a sostenere Scarceranda. L'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno. Menù della serata, timballino strippa secondino, carbonara di verdura contro i pestaggi in questura, suppetta svuotacelle, frittatine antidomandine, polpette di melanzane, pesto e poi esco, Toletta a lenzuolo, la rotolo e esco, patate sbarre segate. insalata liberi tutti e tutte. Durante la cena ascolteremo dal vivo la musica greca degli Evi e Van. Mercoledì 29 febbraio presso CSOA Forte Prenestino, 100 Celle, via Del Pino. Info www.ondarossa.info slash scarceranda www.forteprenestino.net Perché il carcere nuoce gravemente alla salute. di gori e dietro, diretta con pronto allora insomma vi, se vi, vi sentiamo belli carichi Pronto? Pronto? Pronto, eh? pronto? Pronto? Allora, facciamo prima da due cose! Io ho dato a la cosa in diretta. Lai Rassistini, redattore redatrice della rivista d'astro e Marco De Rose. Pronto? Stiamo tentando, di, stiamo tentando di fare un collegamento con Perugia. Pronto? Ci senti? Pronto? Pronto? Cioè sent, sentiamo i rumori di fondo della piazza, però non riesco, non riesco a ad ascoltare insomma, la compagna. Pronto? Pronto, mi senti? Pronto? Sì, eccoci! Ok, niente, no. sentivamo la piazza in sottofondo, però non riusciamo a sentire te. Così, eh, stiamo concludendo un po' questo giro di, di chiamate, un po' in tutta Italia per raccontare i vari presidi eh, indetti durante la fine di questo pomeriggio. E niente, raccontaci anche a Perugia cosa succede, che cosa avete organizzato. Allora, noi abbiamo organizzato un presidio in piazza 4 Novembre, che è praticamente il centro della città in cui confluiscono tutti i e flussi di studenti e di persone. Da lì dopo aver sensibilizzato le persone che vedevamo per farvi capire la cosa gravissima che era successa oggi in valle, abbiamo deciso di rispondere all'attacco criminale che è stato fatto attraverso un blocco cittadino Stiamo bloccando il traffico in vari punti, in questo momento stiamo discutendo, stiamo cercando di far capire alla gente che la Valsusa è un paradigma di tutto quello che ci tolgono ogni giorno e che difendere quello che succede in Valsusa è difendere il nostro futuro, i nostri diritti e tutto eh, dare una risposta concreta e radicale che sia o no a quello che ci tolgono. Ok, benissimo. Insomma, è un po' eh, insomma, grosso modo quello che riusciamo... Malissimo, eh? Dicevo, è un po' quello che sta succedendo un po' in tutte le città d'Italia. La risposta è stata, insomma, abbastanza importante, un po' dappertutto e chiaramente oltre alla Val di Susa, che è direttamente coinvolta in tutte le... in, in tantissime, penso almeno eh, una trentina di città italiane che abbiamo sentito. Comunque la risposta è sempre quella che la valle resiste E che continua la lotta, nonostante tutto. Comunque, sì, continua la lotta, resiste, non ci fermeranno mai. Mm, I tentativi di criminalizzare e di metterci paura sono assolutamente inutili. Penso che la risposta che sta avvenendo. in tutta Italia oggi sia esattamente la concretizzazione di questo. La Marcusa non è una lotta che si crea confini e che si riduce in vale, la Valcusa è qualcosa che ci tocca tutti tutti i giorni e quindi difenderla significa difendere le nostre vite, questo penso che sia il messaggio più forte che possiamo dare anche a Luca dicendo che siamo tutti con lui. E infatti senti, invece, per ritornare alle questioni un po più per certi versi perugine so che comunque oggi c'era sì, anche un. Scusa, posso sì dicevo che comunque oggi c'era anche un presidio per Aldo Bianzino se non mi ricordo male a Perugia eh, sì, Capitato sì. magari in una giornata insomma in cui magari il, così la scena è stata un po' rubata da, insomma, da quanto è successo oggi in valle Però insomma comunque continua a essere alta anche l'attenzione rispetto a questa situazione no? che abbiamo sempre un po' seguito anche da Radio Onda Rossa Sì, sì oggi c'è stato il presidio, purtroppo c'era stata la richiesta di riaprire l'indagine di fare una, una nuova perizia medica, ma non, non è stato possibile, perché comunque la parte del processo che riguardava l'omicidio colposo è stata, diciamo così, ambivamente chiusa dallo stesso PM che tra l'altro si occupa praticamente di qualsiasi cosa. Al una situazione paradossale in cui difesa e accusa sono d'accordo praticamente, Che poi se, mh, se ci pensiamo un attimo è un po' paradigmatica in generale anche tutto il resto di quello che succede, qui ci toccano i diritti, ci toccano ditti, ci le vite, ci fanno capire che o c'è adeguamo le norme o altrimenti siamo fuori in vari modi, ecco la nostra risposta sarà sempre comunque no a questo, e sarà sempre più un fatto radicale, non bastano i loro tentativi beceri di cercare di creare criminalizzazione o di creare climi di paura, noi Eh, non possiamo fermarci perché fermarsi significa soccombere. Questo è quello che non riescono a capire. Probabilmente, ma che vi faremo capire bene. Va bene, ok. Niente per il momento. Ti ringrazio. Non so se c'hai altri appuntamenti. Così che vuoi raccontarci per i prossimi giorni, insomma, o come proseguirà la, la mobilitazione. Noi stiamo per fare un'assemblea alla mensa universitaria. Stiamo per entrare a fare un'assemblea spontanea. Da qui capiremo anche quali saranno le iniziative successive e magari ci risentiamo così ci riaggiorniamo. Va benissimo, perfetto. Ti ringrazio per Va il bene. momento, a presto, grazie. grazie a voi. Ciao, ciao. Grande, ciao, ciao, ciao. Ciao anche a voi, grazie. Ciao. Ciao. E questa era appunto la mobilitazione di Perugia, facciamo ancora un altro paio di corrispondenze così un po' per chiudere il quadro generale dei vari contatti con le città d'Italia che oggi hanno eh, si sono mobilitate in risposta insomma alle infamità di questa mattina in, in Val di Susa. Tiempo contraatacando dando con la rima la melodía y el canto. Tiempo esperando, tiempo contraatacando dando con la rima la melodía y el canto. Porque pasito a pasito caminito a caminito se va mejor quedando con el doble pico. Pasito a pasito caminito a caminito. E allora continuiamo così questo, questo giro d'Italia, un po' di mobilitazioni varie Eh, riguardo la, eh, diciamo l'infamità di oggi che eh, ha visto insomma, la risposta un po' di tutta Italia, eh, con presidi sotto le prefetture più o meno di varie città, eh, nelle stazioni delle, dei treni, è e un po' dappertutto, è la volta adesso di Reggio Calabria, di un, siamo in collegamento con un compagno del CSO a Cartella. Buonasera. Buonasera, mi senti, a tutti, eh, okay. compagni e compagni. Grazie. E niente, senti, così vogliamo anche sapere da voi un po' come è andata la giornata, come è andata la mobilitazione a Reggio. La giornata oggi è stata diciamo, abbastanza partecipata. C'erano anche gli studenti del collettivo universitario, c'era una delegazione della, della FIOM, c'erano quelli ragazzi dell'Unione degli studenti, quindi, diciamo, ha coinvolto questa diciamo, la sensibilità riguardo a questa questione. nel bene e nel male, diciamo, ha coinvolto oltre che tutta Italia, anche almeno Reggio Calabria, immagino anche da altre parti, varie varie varie situazioni. Siamo noi siamo molto diciamo con rammaricati, molto diciamo, tristi da questa notizia brutta che è arrivata riguardo Luca, perché ricordiamo Luca come diciamo cioè, lui era stato anche qui il 19 dicembre di un paio di anni fa. Quando abbiamo manifestato contro, contro il ponte, mm -hmm. quindi noi ci teniamo diciamo, a questa diciamo solidarietà, questa mutualità, questa, in un termine un po' ecclesiastico, forse fratellanza di lotte che c'è tra la Nutav e il No Ponte. Assolutamente. Che è sempre della stessa battaglia si tratta. Infatti, ecco. infatti, insomma, per assurdo, veramente dalla Val di Susa a Reggio Calabria, attraversando tutto lo stivale d'Italia, mi sembra che poi le situazioni siano molto molto simili. Sì, come, come dice il movimento Notav è impossibile fermarci. Noi sembra poco, neanche dieci giorni fa avevamo mandato eh, due tonnellate di arance per un, per eh, diciamo, i ragazzi del ragazzi ragazzi della Notav in modo che le vendessero per avere poi diciamo, qualche, qualche spicciolo per pagare un po' di spese legali per l'altra brutta notizia che sono i, ragazzi, sono i compagni arrestati. Mm -hmm. Noi abbiamo avuto un incontro anche con una rappresentante del, del prefetto di Reggio e eh, abbiamo, abbiamo fatto presente la nostra denuncia che riguarda soprattutto l'arroganza dello Stato che continua diciamo, sempre a farsi sentire con re, una politica che reprime invece di, di accogliere e ascoltare. Non è che noi ce l'aspettiamo che ci accolgano accol e che ci ascoltino. Però ecco, sia sì, anche le cose che sono successe ieri alla stazione con, con i ragazzi di Milano, diciamo, sono segno, noi siamo convinti che il tutto sia sempre diciamo, orchestrato dalla, dalle solite belle menti becere che guidano le forze dell'ordine. Non a caso era mi sembra che era sempre Manganelli che gestiva la piazza, diciamo ieri. Stazione, no, non, Manganelli era, non era Manganelli in, stessa... in persona, comunque insomma, siamo in quell'area di... <ride> se vogliamo sì, diciamo, di, sono, di quel diciamo, tipo là eh. Eh, esatto. <ride> ecco, noi abbiamo denunciato questa cosa, questo uso spropositato della violenza, questo continuare a voler occupare un territorio che non è il loro, perché il, diciamo, il movimento eh, Notav è composto sì da, da, da, da molte città e molte realtà italiane e non solo. ma soprattutto dopo da, dopo da Susini abbiamo ribadito anche alla rappresentante del, del prefetto che noi non ci stiamo e non ci sta a nessuno alla divisione del, del movimento antagonista tra buoni tra buoni e cattivi, ecco, siamo, si va e si torna insieme e speriamo di avere presto di nuovo Luca insieme a noi. è un po' insomma quello che ci auguriamo un po' a tutte e tutti e invece riguardo la situazione così nella, nella piana di Gioia Tauro avete notizie così di ultima mano Eh, insomma ve lo chiedo perché insomma da Reggio Calabria a Gioia d'Auro sono all'incirca una quarantina sì, sì, sì, sì, di sì, sì, chilometri quindi in provincia ecco, state, in, state, in, san, in state sul Guarda, Perz notizie ultimissime non le so perché proprio oggi pomeriggio c'era l'assemblea e una compagna era andata lì a dare insomma, il nostro contributo visto che noi eravamo impegnati purtroppo in questa giornata di quest'altra giornata di lotta vabbè le esperienze che stiamo vivendo sono quelle di non lottare diciamo, per i migranti, noi, noi vogliamo lottare con i migranti e la cosa sorprendente e bella è che i migranti anche vogliono lottare con noi, cioè, spesso ci ritroviamo in assemblea e i migranti hanno idee molto più chiare di quanto è, ce l'abbiamo noi, ecco, questo è magari un paradosso da chi ha vissuto diciamo, una vita di sofferenza e continua ad essere sfruttato nei posti di lavoro, a raccogliere le lance e fare… Uh, siamo altri, altri di questi mestieri senza essere per niente tutelato. Una bella esperienza è sicuramente quella di SS Rosarno, dove diciamo, abbiamo ecco, contrattato con degli agricoltori, non solo il Centro Lucio Castella, cartella ma anche altre situazioni, Africa Labria, e eh, Sud, eh, abbiamo, siamo riusciti a avere mh, diciamo, dei contratti, delle regolarizzazioni per molti dei ragazzi che lavorano lì, sotto con la promessa di comprare tramite, tramite alcuni gas della Piana e non solo, le, le, le loro arance a un prezzo diciamo molto più alto di quanto lo vendevano invece alle, alle, alle multinazionali e a chi si occupa delle, delle, della grande distribuzione. Quindi ai cartelli risponde il cartella in qualche modo? Ai cartelli risponde il cartella <ride> non solo, è un ruolo ecco marginale, ecco, eh, hanno lavorato molto... Le, molto più di noi le realtà della piana, cioè certo noi abbiamo dato manforte il nostro contributo e anche magari la nostra esperienza, visto che tra, tra qualche tra un mesetto il cartello avesse già dieci anni, quindi <ride> siamo, siamo diventati anche un po' un, un punto di riferimento. Gli agricoltori di SS Rosarno sono anche quelli che hanno, cioè no, hanno regalato queste arance e sono state mandate eh, in Balsusa. va bene dai per il momento ti ringrazio intanto sicuramente avremo modo o per una cosa o per l'altra di risentirci magari nei prossimi giorni e niente un, un abbraccione e a presto va bene grazie, grazie. buona lotta. ciao pure a te Ciao. allora chiudiamo qua un po' il, questo giro d'Italia di racconti, di manifestazioni di mobilitazioni a sostegno della lotta in Val di Susa e per il momento chiudiamo qua a seguire Entropia Massima dopo pochi minuti eh, fra pochi minuti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 Definizione esatta è la lente femminista e femminile sulle crisi. Quindi abbiamo Daniela che eh, ha già partecipato alle trasmissioni dell'anno scorso. Ma quest'anno avrà un, uno spazio diciamo, dedicato. Ecco, pensiamo che sia eh, e speriamo che sia una novità apprezzata e sicuramente interessante. Buonasera.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 Some work me you should go congratulate her.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 Esatto. Quindi eh, se noi eh, guardiamo attentamente con questa lente investigativa femminile, attraverso oh, simboli, noi scopriamo, eh, certo non è una, una ricerca scientifica o accademica, è una ricerca eh, dell'istinto, è una ricerca della eh, quasi...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 Un tempo non sono esistevano le guerre perché non c'erano fortezze, non c'erano armi, si viveva con una modalità uh, differente e da lì possiamo trarre un esempio per ricostruire un nuovo futuro.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 Le, le società, uh, una società che vive a Sumatra, eh, sono 4 milioni di abitanti, e poi avremo ospiti uh, anche le, uh, alcune um, donne de, uh, della popolazione Koisan che vivono nel, nel deserto del Kaila Kalari, cioè sono le, la popolazione boschimana, ma loro.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 La lettura eh, del, di qualcosa che è antico eh, ci può far capire dove abbiamo sbagliato anticamente, quindi per esempio l'accumulazione, no? per eh, promuovere modelli eh, che eh, non sottostanno più alla disciplina della...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 Sì, allora, i giorni sono il 16, il 17 e il 18 marzo. Siamo a Torino. Eh, Dove si fa il convegno? Il convegno si fa, eh, non trovo, la, nella Locandina. Vabbè, comunque, non, insomma, non se lo, se ci sarà... Ah, sì,